Тоді ставало ближчим наше минуле. Воно впевняло в нашій близькості. Олеже, нащо ти так важко обманув мене? Сказав, що Максим помер. Це ж святотатно. Як? Що? Звідки? Натиснув на кнопку, але йому наподив. І страх, комп'ютер не вимкнувся. Я слухала радіо. Передавали статтю з газети про Лавру, Максимову. Він я... Я не обманював. Лев боявся дивитися на комп'ютер. Йому здавалося, що промені комп'ютера пронизують його. Він листа прислав? Помирає. Мені листа, от чесне. Їй Богу. Не вірю. Клянуся, чим хочеш. Він є той лист. Я подумав, ось зараз... Кинувся до нижньої бічної шухляди столу, відгорнув папери, відтак викинув усі разом на підлогу. Блокноти, платіжні, квитанці і старі листи. Десь тут він є, був. Ось ні. Та де ж він? Руки йому тремтіли, очі каламутилися. Розгублено сів на підлогу. Де здівся? Знову підхопився. Я знайду. Або покличу його. Він розкаже сам, захворів невеликовно. і тим листом. Гаразд, покличеш, хоч це й неповна правда, він тоді все-таки був живий. У тебе завжди неповна правда і неповна брехня, насамперед, щодо мене. Мені це, я все одно кохала тебе і вийшла б за тебе. Кохала і кохаю, тобі це дивно? Мені теж. Він справді злякався цих слів. І навіть тоді, коли ти мене обманював. Обманював тебе ніколи. Чому ж? «Пам'ятаєш, як спаса поїхав додому і привіз яблук? То не були яблука з вашого, з нашого саду, то були яблучка. Я тоді зупинися, не треба. Ти не був тоді в селі. Я потім перевірила. І не сказала? Так, подумала, чоловічий грішок. Бачила, що ще любиш мене. Батько довідався, що мати... Отако вони сиділи і не дивилися одне на одного». Ти так не наче сама бачила весілля батьків. Може й бачила. Реальність вона вся одночасна. Не одночасна нереальність. То тільки в підручниках історії час розплітають, як товстий канат на окремі сталки, або січуть його, як солому на солому на січку. Але й тоді воно одне. Треба тільки розставити, як того вимагає твоя душа. Так от, гріхи є різні. Не доведи себе до великого гріха, Нині, я знаю тобі, важко. я з тобою, ти чуєш, з тобою думками і помислами. І є ще одна сила, чуєш, вона велика. Тримайся, чи вже пізно, тоді дивися, бо то не тільки хрести та бані. Хрести та бані, вони ніщо. Як то ніщо? Ну, ми ж з тобою говорили, то не наше, візантійське. Хрещення нам нав'язали, князь Володимир. Найбільший гріховник Хрещення не об'єднало наш народ Всі митрополити були візантійські І мали за мету переробити народ Зробити з нього раба І зробили Волхів наших убивали Відрізали їм носи, язики Своїми руками Пам'ятаєш, я тобі читав, як Єрей Відрізав волхові дудику вуха і носа Візантійці не могли забути Ані Аскольда Ані Святослава, ні Олега, які свої щити вішали на ворота царграда. І не хотіли русі міцної, об'єднаної, під'южували князів один проти одного. Митрополит Базалій наливав Давидові яду у вуха, буцім Василько піде на Київ, і заманили Василька, осліпили. А і Ярей хихотів. І довгорукого на розор Києва подвинув єписком Імператора Константинопольського Еммануіла Камнека А як татари прийшли, митрополит вивіз з Києва до Константинополя скарби А сам хану присягнув І вся їхня віра нам не в розвій, а в смирення Стримання, страх, пости, затворники, стопники, постники, безмовники, схимники Олег запалювався все дуще і дуще, щоб не мислили, щоб славили не рідну землю, а Єрусалимську. Порятує не меч, а смирення. Боярський син Єфрон, Чернець Лаврський, закохався. Його скопили, а був би воїн,